Eleven fel a 117 perc délutáni magazin a beszélgetéseit a hét emberével vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten. Döprentenyi Dániel a Társasága Szabadságjogokért a Tarsz Jogi Munkatársa, a Politikai Szabadságjogi Projekt vezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Nem van vezetője, vagyok csupán a munkatársa a politikai szabadságjogi projektnek, de egyébként... Köszönöm szépen a lehetőség. Rendben, és köszönöm a helyreigazítást. Kezdjük azzal, hogy tegnapról már a biradó éjszaka 13 ellenzéki képviselő tartózkodott ilyen vagy olyan módon az MTV székházában. Önök délelőtt utána néztek ennek a történetnek, ennek az eseménynek, és a TASZ állásfoglalása szerint jogszerűen tartózkodtak a képviselők az épületben. Mik azok a rendelkezések, amik ezt el alátámasztják? Ezt meg tudom erősíteni, hogy valóban jogszerűen tartózkodtak az épületben. Arról van ugyanis szó, hogy az országgyűlési képviselőknek az eskütétel követően jár egy úgynevezett képviselői igazolvány, és ezzel olyan jogkörök járnak, hogy különféle állami fenntartású intézményekben közintézményekben hatóságokhoz beléphetnek, és egyébként az ott dolgozóktól felvilágosítást kérhetnek a munkájukhoz, meg kell, hogy adják a segítséget a képviselők részére, tehát teljes mértékben jogszerűen léptek oda be. Hallhattunk olyan vádakat még a tegnapi nap során hogy bűncselepénye vádolták a, egyesek a belépet képviselőket. Ez egyáltalán nem igaz. Hát egyrészt a lehetőségük van ide belépni, mint hogy az előbb mondtam. Másrészt pedig maguk a, ott tartózkodók engedték be őket, tehát semmilyen Erőszakoságra nem került sor. Amikor azt mondjuk, hogy jogi lehetőségük van arra, hogy belépjenek az épületbe, ez azt jelenti, hogy ilyen nappal zárva tartó, mik azok a helyek vagy helyszínek, amiket felkereshetnek, mi az, amit nem tehetnek meg? Nem akadályozhatják aránytalanul a munkát. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk nem fogadhatnak sok-sok órán keresztül valaki olyat, akinek egyébként máshol felelős deosztásban lenne feladata, de nyilván Arányosan bárkitől kérhetnek felvilágosítás segítséget. Én azt gondolom, hogy itt mindenféle életszerűségi szempont az, az előjön, tehát csak úgy öncélúan a hajnali órákban nem annyira lehet ezekkel a lehetőségekkel élni. Uh -huh. nem érdemes bekopogni pusztán azért, hogy fenn, fennakadást okozunk a munkámedet. Ilyenre nem is volt példa, sem eddig, sem most, sem. Nem tudom arra, hogy ő később érbe lenne. Amikor azt mondjuk, hogy a politikai szabadságjogi projekt, mint a TASZ egyik munkairánya, akkor ez civilekre, állampolgárokra, magyar állampolgárokra, természetesen a képviselőkre is vonatkozik, de egy ilyen helyzetben megkeresi, megkereste valaki a TASZ-t, vagy a TASZ, hogy úgy mondjam, önállóan gondolta úgy, hogy muszáj, hogy kinyilvánítsa a véleményét? Ez esetről esetledőle, mi az ilyen kifejezetten nagy fajsúlyú ö, közéleti kérdésben általában proaktívan meg szoktunk nyilvánulni magunktól is, hiszen ö, nekünk úgy gondoljuk, hogy a közvélemény alakításában van és kell is, hogy legyen szerepünk, viszont ö, képviselőket magunktól ö, eddig nem kerestünk. Uh -huh. tehát, ö, és ők, ők sem keresték esetleg meg őnöket? Mindedig nem, de természetesen nyitva a lehetőség számukra, hogy úgy gondolják, hogy mi tudunk nekik segítséget nyújtani. Volt-e olyan gondolkodás, vagy olyan, tehát dugták-e úgy össze a fejüket, hogy na és akkor mi következhet ebből a helyzetből? Gondolom a vasárnapról hétfőre, vagy az eseményeit végignézték, illetve aztán a hétfő reggel hajnalt is. Persze, tehát folyamatosan gondolkodás és folyamatosan helyzet elemzése. Elképesztően sok más irányú megkeresést kapunk egyébként. Tehát egyrésztről nyilván a sajtó is eleget teszünk, de emellett pedig még sokkal nagyobb mennyiségben érkeznek hozzánk jogsegély megkeresések, nagy részt olyanoktól, akiket a tiltakozás, tiltakozások során előállítottak, őrizetbe vettek, és az ő jogi képviseletüket sok esetben ellátjuk. Van önöknek ehhez egy forró drótja, tegyük már meg azt, hogy majd a beszélgetés végén elmondjuk ezt a telefonszámot, amit prompt módon, éjjel-napval lehet hívni pont ez ügyben, vagy ezek ügyében. Mi az általánok tapasztalat az eddigiekkel kapcsolatban? Mennyire jog vagy jogszerűtlen intézkedések zajlottak az elmúlt napokban, akár a téren akár Budapest egyéb területeim? Kezdeném egy pozitívummal. Az egyik az, hogy javuló a tendencia. Tehát azt tapasztaltam, hogy a tegnapi nap során csak egyszer került sor például könyvgáz használatra. Ennek a Körülményei azok szokás szerint kérdésesek, tehát én a sajtóban láttam olyan megnyilvánulásokat, ami szerint itt nem volt felszólításra használat előtt. Ezt tanúsíthatom, emellett, igen? Emellett persze azt is látni kell, hogy a tömeg részéről is sor került egy-egy személy részéről olyan erőszakos cselekményre, mint például Petár lobálása. Viszont azt látni kell, hogy a rendőrségnek mire kell törekednie. Arra kell törekedni, hogy ne a teljes tömeget büntesse, hanem fókuszáljon arra, az egy-egy rendvontóra, aki, aki már nem békésen demonstrál, és őt távolítsa el, emelje ki a, a tömegből. Az első napokban sajnos többször volt olyan a példa, hogy a könyvgázt használat túllépett bizonyos arányossági követelményeken. Ez, ebben azért látható egy, egy javulás mindenképpen, ahogy a rendőrség szerintem tegnapi a tegnapi. Momentum által megindított menetet is nagyon szakszerűen kicsérte végig a Kunigunda utcáig. Tehát így a gyülekezési, új gyülekezési törvény alapján azért azt kell mondanom, hogy különösen baj nincsen, az intézkedések kapcsán annál több problémával találkozunk. És ezzel azt is kiemelném, hogy nagyon sokszor nagyon sok olyan eset jutott tudomásunkra, amikor az előállítás teljesen alaptalanul történt, például kucsasétáltató férfit vittek be a hetedik kerületből tehát anélkül, hogy bármilyen előszamos cselelményben részt vett volna. Önöket megkereste az a fiatalember, akinek egyébként az édesapja hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételét, ami az után készült, ahol, vagy amikor állítólag betuszkolták ezt a fiatalembert egy kocsiba, egy rendőrségi járműbe, és ott megverték, majd utána pedig megfenyegették, őt megkeresték önöket ők? Igen, igen, igen, igen, és amit ezzel kapcsolatban mindenképpen szeretnék még hangsúlyozni hogy a a rendőri fellépés itt ö, egészen nyilvánvalóan jogszerűtlen és nagyon jól dokumentált. A, a rendőrség az ö, abban az esetben sem járhat el így, hogyha egyébként valaki erőszakos magatartást tanúsít, bármilyen ö, testi kényszer vagy, vagy ö, kényszerítő eszköz használata, csak addig jogszerű, amíg megtöli az ellenállást. Minden egyéb, tehát például amikor a Megbintselt személyt, elkezdik a rendőrautóban bántalmazni, az, az egyértelműen jogszerűtlen cselekmény. Mit jelent ebben az esetben megtörni az ellenállást, mondjuk feltett kezek, vagy mondjuk olyan testhelyzetbe való kényszerítése egy feltételezett bűnel követőnek, aki mondjuk már nem tud fizikai erőszakot elkövetni másokon. Nagyjából ilyenekre kell gondolni, igen, igen így van. Tehát abban a pillanatban, amikor valaki ilyen félrejethető helyzetbe kerül, és mondjuk él ezekkel a lehetőségekkel, amikor a fizikai testtartásával fejezi ki azt, hogy nem készül erőszakra, akkor ezek alkalmazhatók jelzésként a rendőrök felé, ha jól gondolom Én azt ezt? Azt gondolom, hogy igen, minden esetben ez rendben van. Olyan könnyen dobálózzunk mostanában emberi szabadságjogok, szabadságjogok kategóriákkal. Na most ezen belül, vagy ezen felül hogyan értelmezhető a politikai szabadságjog, mint kategória? Van-e olyan helyzet egyébként, amikor a politikai szabadságjog bármilyen más típusú szabadságjoggal szembe tud menni? A politikai szabadságok alapvetően egy összefoglaló kategória, és a közéleti részvételhez kapcsolódó jogokat foglalja össze egy, egy ilyen gyűjtőnév alatt. Ebbe beletartozik a gyülekezési jog, az szabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága is. Ezek között természetesen van erős kapcsolat, és persze előfordul az is, hogy mással összeütközésbe kerül. A sajátossága ezeknek a jogoknak Mind-mind az, hogy, hogy alapjog, tehát a gyakorlásuk elsőbbséget élvez más jogokkal szembeállítva. Tehát ezek És nem származtatott jogok, hanem alapjogok bizonyos rend, vagy rendszer mentén Egymás mellét élve. Igen, igen, igen. Uh -huh. igen. Tehát ez megilleti, megilleti az embert, annál fogva, hogy, hogy embert tulajdonképpen. Akkor is megilleti, De... hogyha állampolgár és vagy civil, és mondjuk nem politikus politikában érdekelt, vagy közszereplő? Hogyne. igen, uh -huh. igen, igen, igen. A politikusok az politikusoknak bizonyos értelemben többletjogaik van, a bizonyos értelemben pedig kevesebb joguk van. Beszéljünk például akkor a szólásszabadságról vagy véleményében és szabadságáról. Egy politikai vitában nagyon sok minden megengedett. Tehát jóval erősebb érve, kifejezéseket, jóval erősebb állításokat lehet megtenni, mint egy köznapi beszédben. Cserébe az is többet köteles eltűrni ezekből az állításokból, aki egyébként ezeket a kifejezéseket használja. Hol van a határ az... ezeknél a véleménynyilvánításoknál? Nyilván például van egy emberi méltósági határ, tehát amikor már olyan mértékben dehumanizáló egy kijelentés, hogy, hogy azt már egy, egy közéleti szereplő sem köteles eltűrni, illetve hát természetesen van a, a teljesen nyilvánvaló valótlanság állítása. Uh -huh. Tehát azt például senki nem köteles eltűrni, hogy bizonyítottan hamis információkat valónak fogadjon el és, és ne lépjen fel azok ellen. Amikor arról beszélünk, hogy mondjuk a TASZ képviseli ezt egy külön programban, vagy egy külön projektben, akkor mivel, milyen típusú, milyen karakterű megkereséseik vannak ebben a projektben? Nagyon-nagyon változatos, tehát egészen onnantól kezdve, hogy... Egy, egy kisebb blognak a szerkesztője írt egy véleménycikket, amiért őt feljelentette egy helyi polgármester, uh -huh. például, mert sérelmezte ezt a tartalmat. Odáig, csak hogy most ismét egy kicsit a az aktuális eseményekhez kapcsolódjunk, hogy valaki tüntetést szeretne bejelenteni, de nem tudja, hogy ennek mik a technikai feltételei, vagy mik a jogi vonatkozásai. Említhetünk olyan példát, hogy újságírók keresnek meg minket azzal, hogy nem válaszolnak nekik a közérdekű adatigényléseik. Ó, ez egy érdekes téma a azt nem ezt most nem láthatják a hallgatók, meg ön sem. De ez például, hogy is mondjam? Akkor erre kiternek egy kicsit. Igen. Tapasztaljuk mostanában, hogy a sajtó bizonyos szegmenseit elég mostohán kezeli az államhatalom, és folyamatban van egyébként erre vonatkozóan egy kutatás elkészítése is. A, amire az előbb utaltam, hogy a közérdekű adatigénylésre nem válaszol, a, az adatkezelő, Ez egyébként egy teljesen jogellenes állapot, hiszen a közérdekű adatokat meghatározott időn belül ki kell adni az igénylésre. Most egy kis túlzással élve majd, hogy nem ennek automatikusnak kéne lennie, a közérdekű adatokat tulajdonképpen kitehetnék az ablakba az adatkezelők. Vannak e olyan államok, akik, amik ezt úgy oldják meg egyébként, nyilván az ő gondjuk a legfőbb, mondjuk a, legf legf mondjuk a De legalább az van, de van, vannak van, van olyan önkormányzatok, akik úgy oldják meg ezt, hogy egy ilyen ablakban minden ott van vett felületeken hozzáférhető módon, hiszen a közadatokat a közadatok, hogy egyrészt rólunk szólnak, másrészt a miénk, de ezt most csak én outsiderként mondom önnek, és javítson ki, ha tévedek. De nincsen semmit semmi tévezés. Azt gondolom, hogy egészen extrém kivételek vannak, csak amik mentén a korlátozás az elfogadható. Tehát nyilván senki nem várja el, hogy mondjuk honvédelmi titkokat kitegyenek az ablakba. Azt viszont abszolút elvárhatjuk, hogy megtudjuk, hogy az önkormányzat milyen összeget kötött szerződést egy vállalkozóval, hogy felújítsa mondjuk a főteret. Tehát ezek szerintem a, az átlátható működésnek a minimumai, és ezeket teljesen nyilvánosság kell tenni. Térjünk vissza egy pillanatra, akkor mondjuk a politikusokat megillető tágabb, de ugyanakkor szűkebb jogkörhöz is. Mondjuk egy olyan helyzetben, amikor egyébként hihetetlen egyetértésben ott ültek bent a politikusaink az MTV-je székházban, akkor meddig terjed, terjedhetett volna ki az ő jog és hatókörük? Emlékszem, hogy beszéltünk önnel arról, hogy mondjuk azt, hogy valaki fekszik, egy helyen, és nem áll föl onnan, effektív a törvény nem tiltja, hogy feküdjön mondjuk az MTVA székház folyosóján, de ugyanakkor mondjuk akadályozza valaki munkáját, akkor lehet, hogy ez egy kétséges dolog, de lehetősége van-e arra egy közintézményből, hogy őket eltávolítsák mondjuk magánbiztonsági cégek alkalmazottjai? Semmiképpen. Semmiképpen, és ez egy nagyon súlyos jogsértést, ami tegnap történt, tehát azzal együtt meg, hogy a képviselők folyamatosan azt kérték, hogy a rendőrség avatkozzon be, de még a rendőröket sem engedték be a RTVA épületébe, az konkrétan bűncselekmény gyanúját is felveti. Tehát ez még nagyon-nagyon sok későbbi eljárásra adhatok ott. Azt gondolom, hogy a képviselők megint tették már a szükséges lépéseket, tehát hallottam, hogy tettek feljelentéseket már. A képviselői státusz az egyfajta immunitást biztosít, mindenfajta fizikai fellépés ellen is. Tehát tettenél és esetén, ha szabálysértés, vagy hogy követel egy képviselő, akkor fel lehet elene lépni, de akkor is csak a rendőrségnek Ilyenről itt nem volt szó. Tehát uh -huh. jogos, jogos voltak belépni az adott épületbe, ott mozogni, ott kérdéseket feltenni adott dolgozóknak, és egyébként pedig adabszurdum arról is beszélünk, hogy mivel Magyarországon a, az alaptörvény kimondja, hogy a sajtó szabadságát és sokszínűségét védeni kell, illetve a, a közmédiáról szóló rendelkezések pedig kimondják, hogy sokoldalú színes tájékoztatást köteles nyújtani a közmédia. Képviselők tulajdonképpen ezzel próbáltak élni azáltal, hogy bementek az épületbe. Nem, nincs egy olyan érzése, hogy az elmúlt időszak egyrészt ugye szerintem hevesek azok a történések, amik vannak velünk, tehát ez tény és való, és vannak Amcsol. benne olyan amíg de nem biztos, hogy akarnánk őket, hogyha megkérdezenek róla, de hogy közben pedig egy nagyon erős jogi tisztulási folyamatról is van szó, szóval olyan, mintha a politikai szabadságjogoknak is lenne evolúciójuk. Tehát olyan kérdések merülnek fel, amik tisztázatlanok voltak eddig, olyan megoldások születnek, vagy születhetnek meg, amik aztán később, optimális esetben a törvényalkotási folyamat beépülhetnek, épülhetnének be az biztos, hogy a jog az, egy, az nem egy statikus valami. A jog az folyamatosan reagál a társadalmi változásokra, nem csak a politikai szabadságok, a polgári jog, vannak stabilabb és kevésbé stabil jogterületek. Szerintem ez egyébként annak teljesen betudható, hogy Magyarország nem egy régi demokrácia, nem egy nagy múltra visszatekintő jogállam, illetve az ország természetesen nagy múltra tekint vissza, a jogállami múltunk nem tekint vissza nagy múltra. És azért aztán folyamatos a kölcsönhatása, a uh -huh. társadalmi változások és a jogrendszer között. És azt gondolom, hogy ez, ez így is van rendjén. Ez a változás, ez az evolúció tulajdonképpen soha nem fog megállni teljes mértékben, legfeljebb lelassul majd egyszer. Mert hogy a jog az életet követő gondolkodásunk arról, hogy mit és hogyan lehet így összegezni? Így is lehet, és persze ez a változás, ez két irányú. Tehát uh -huh. nyilván van olyan, amikor az tapasztalatok épülnek be a jogba, és azok módosítják a szabályozást, és van olyan, amikor megpróbálják a jogalkotással elérni a társadalmi változást, azért ez az utóbbi ez a tapasztalatok szerint eléggé bajosan fogott. Mi a tapasztalata arról, hogy mennyire lehet fokmérője egy állam, mondjuk így, hogy demokrácia vegyértékenek az, hogy mennyire dinamikus állandóságban tud együttműködni a saját jogrendszerével? Erre nehéz általánosan válaszolni. Tényleg, ami, amit meg lehet fogalmazni, hogy abban a pillanatban, amikor nagy társadalmi kataklizmák vannak, ott általában nagy jogi változások is nem szoktak indulni. Tehát gondoljunk egy rendszerváltásra, olyankor a teljes jogrendszert le kell cserélni, hiszen teljesen más berendezkedésre áll át, egy adott állam, és tulajdonképpen ez... Logikusan vonja maga után, hogy a, a társadalmi együttélés írott formái az első, amiket meg kell változtatni ahhoz, hogy, hogy onnan találhasson egy más működés az egész ország. Tudjuk, hogy az emberi jogok mennyire fontosak, beszélünk is erről nagyon sokszor, de mit jelent ez a praktikum szintjén? Tehát hogyan fordítsuk le a hétköznapokra engem? Igazából ez izgat. Uh -huh. Azért mondom, hogy jó kérdése, mert nagyon sokszor azt hiszük, hogy ezek deklarációk és szép szavak és semmi egyéb, holott azért ennél jóval komolyabb lehetőség van szerintem a kikényszerítésükre. Eleve, ha azt nézzük, hogy az emberi jogok története evolúciója, az, hogy épült fel, akkor azt látjuk, hogy egy folyamatos kiteljesedés és egy folyamatos szélesedés látható itt. Tehát eljutunk mondjuk onnan, hogy néhány évszázaddal ezelőtt még egyes embereknek az élethez való jogát is megkérdőjelezték, mondván, hogy gyakorlatilag tárgyként kezelhető rabszolga, és innentől kezdve az emberi mi voltát sem ismerték el. Az élete is Van, szabadon elvehető, vagy gyakorlatilag anélkül, hogy különösebb igen. következménye lett volna, vagy maximum rongálást jelentett igen, jogiért, mind, mind. Nem dologként kezeltek embereket. Addig már ott tartunk, hogy alapjognak számít az említett egészséges környezethez való jog. És hát aztán, hogy ezt meddig terjesztjük ki, az szintén csak a fejlődés kérdése, mert gondolhatunk itt egyrésztről a természeti környezet, de említhetjük az épített környezetet is mondjuk, azt, hogy történelmi épületeinket őrizzük meg a, az utókornak, és természetesen azért itt a különféle nagy politikai érdekek azok bele tudnak szólni sajnos ezeknek a jogoknak a kiteljesítésébe, de azt lehet látni, hogy például a klímavédelem terén van valamilyen legalábbis törekvés arra vonatkozóan, hogy ez váljon egy globálisan érvényesített alapjogá, hiszen hogy ugye nem is nagyon lehet ezt hatékonyan érvényesíteni. Nincs kétségem felől, hogy valóban vannak olyan témák, ugye, amit csak globálisan lehet megoldani, de mondjuk globálisan érdeket érvényesíteni viszont roppant nehéz. Tehát az, az embernek a, a, a hétköznapjaiban mégiscsak az emberi jogoknak, hogy úgy mondjam napi szinten kell érvényesülnie. Ki az, aki a, a, akkor úgymond felelősségre vonható, hogyha ezek a jogok mégsem teljesednek be? Hát kinek van ebben felelőssége? Mert mégiscsak egy ilyen absztrakt dolognak tűnik, holott tudjuk, hogy roppant fontos, de akkor válik igazán ha Szerintem, hogyha ezek a jogok sérülnek, tehát akkor érezzük meg, hogy hoppá, itt, itt valami baj van, hivatkozni kellene valamire. Igen, igen. Ez egyébként a megsértett jog és az adott államtól is nagyon, nagyon sok függ. Gondoljunk például arra, hogy egyes országokban, ö, például pont az éghajlatváltozással kapcsolatban beperelték az államot magát. Magyarországon ezt még elég nehéz elképzelni. De mondjuk az teljesen elképzelhető, hogyha visszautalok itt a beszélgetés elejére, hogy mondjuk a fogvatartás embertelen körülményei miatt az állam ellen lépjen fel a fogvatartott erre számtalan példa is volt. Vagy mondjuk egy hatósági intézkedés során, hogyha valaki megsérül, vagy, vagy kegyetlenül embertelenül bánnak vele úgy lehetséges, hogy, hogy a végső soron a, a szerv és az államfelelősségét állapítsák még ilyen helyzetben. Ezért is mondom, hogy ezek a, ezek a jogok nem valami abstrakt ö, deklarációk, hanem néha nagyon is kézzelfogható, amikor egy bírósági ítélet kimondja, hogy megsértettek valakit mondjuk az emberi méltósághoz való jogában. Ö, a másik dolog, amiről szintén szó esett a, a telefonos beszélgetésünkben, az egy új kampányuk, ami azért szintén erősen kötődik az emberi jogokhoz, mint hogy alapvetően ugye a TASZ mégis csak a szabadságjogokért küzd, és ez pedig a bölcs média szűrésnek és média hallgatásnak a kampányáról szól. Mondja már el nekünk, hogy mi a cél és hogyan lehet ezt megvalósítani mai napság. Azért jött ez az ötlet, mert azt tapasztaljuk, hogy világszerte nagy problémát okoz az úgynevezett az információ, ami azt jelenti, hogy el lehetetlenül a normálisnak tekinthető hírszerzési folyamat, illetve hírbefogadási folyamat. Az ember, erre egyszerűen nem tudja, hogy mi az a, az információ, amit valónak vagy hitelesnek fogadhat el, ömlik rá folyamatosan mindenféle forrásból kontrollálatlanul az információ, és lehetséges, hogy ezek közül gyakorlatilag semminek a hitelessége nem ellenőrzött. A dezinformáció azért nagyon káros, mert a tájékozott döntéshozatat lehetetleníti el, és hogyha itt a politikai szabadságjogokra visszautalok, amikbe ugye például beletartoznak a részvételi jogok, mint választáson, népszavazáson való részvétel jelöltként indulás, akkor az már is egészen, Súlyos következményekkel járhat. Egyéb... Hát igen, ahhoz, hogy valaki értelmes döntést hozzon, tudni ahhoz, vagy tudjon hozni, ahhoz értelmes információ birtokába kell, hogy legyen. Pontosan. Ez, ez nyilvánvaló. Ö, mit, mert alapvetően az, az az érzésünk szerintem, hogy ha ebből az irányból olvasunk, az is picit torzít, ha abból az irányból olvasunk, lehet, hogy az is ö, elfordította valamennyire a fókuszt. Hogy lehet ö, ennyi információ halomból azt kiszűrni, hogy ha ezeket összeadjuk, elosztjuk kettővel, négyzetre emeljük és köbnyököt vonunk, tehát milyen műveleti sorrenddel tudunk eljutni a valóságnak csak egy kicsiny magvához? Mert én már néha abban sem vagyok biztos, amit én kérdezek kis túlzással. Ezek teljesen jogos kérdések, hogy mégiscsak van-e valami biztos módszer. Tehát egy, egy fix pont, ahonnan elindulhatunk. Szerintem itt nagyon sok pólik azon, hogy az, az oktatás, amiben ami kiskorunk óta részesülünk, milyen szemlélettel látja el az embert. Tehát, hogyha van egy alapvetően kritikus attitűd, ez nem azt jelenti, hogy, hogy destruktívan közelítünk meg dolgokat, hanem azt, hogy próbálunk a dolgot mögé nézni, próbáljuk megkérdőjelezni a hitelességét, hogy próbáljuk a logikai láncolatokat úgy, úgy felépíteni, hogy az, az valóban A-ból B-be, B-ből C-be tartson, akkor az nagyon sokat segíthet. Persze ez nem azt jelenti, hogy ha valaki nem részesült mondjuk ilyen kritikus gondolkodást kialakító oktatásban, akkor annak onnantól kezdve semmi esélye nincsen elboldogulni a világban. Sokkal inkább arról van szó, hogy nyitottabb szemmel kell járni, és én mondjuk elsősorban azt javasolnám, hogy ismerje legalább az ember, hogy mik azok a források, ahonnan lehet tájékozódni, nem probléma, hogyha ezek különféle világnézetet képviselnek, sőt, csak hasonlítsa ezeket össze, és adott esetben mondjuk egy-egy olyan egyszerű lépést tegyen meg, hogyha lát egy fényképet, amit illusztrációként használnak egy, egy cikkhez például a sajtóban, akkor nézze meg, hogy biztosan azt az eseményt ábrázolja, amiről szól a cikk, biztosan ott és akkor készül, biztosan azt ábrázolja, mert számtalanszor látunk arra példát, hogy nem, egyáltalán nem ez van, hanem vagy hanyagságból, vagy kifejezetten manipulatív szándékkal használnak ilyen illusztrációkat. Tehát, hogy legalább a forrás kritikáig eljussunk, minimálisan az a szint, azon a szinten, hogy mondjuk egy képnek a hitelességét, vagy egy csatolt ö, dokumentum hitelességét ellenőrizzük. Így van. Ez egy elsődleges szempont. Ö, ez a kampány, ez milyen hatósugarú, és mi az, amit ebben konkrétan tesznek? Említette az oktatást, megcélózza -e ez bármennyire mondjuk a fiatalabb korosztályokat? Mindenképpen, de azt gondolom, hogy a kampányunkat ki fog terjedni nemcsak a legfiatalabb korosztályra, hanem kortól, nemtől, státusztól függetlenül mindenki kiválti belőle a részét. Pont az a célunk, hogy ne egy meghatározott csoportot célozzunk meg, hanem terjesszük el ezt a fajta gondolkodást. Hogyan? Tehát igazán az a kérdésem, mert én azt látom, nem csak a közvetlen környezetemben, hanem tágabb környezetemben is, hogy vannak eleve kritikusan gondolkodó emberek, akik, sőt olyan ismerősöm is van, aki gyakorlatilag a teljes sajtóspektrumot végigolvassa, és, és úgy alakítja ki az álláspontját, de azt gondolom ez egy törpe minoritás, azért akárhogy is. Egyrészt, mert nincs mindenkinek erre ideje, másrészt, lehetősége sem. De ez a fajta kritikus gondolkodó, azt gondolom eleve forrás szűr. Azokat, akik nem ilyen forráskritikusak, és általában nem ö, kritikus szemléletűek, vagy kicsit távolabb megyek, és lehet, hogy csúnyát mondok, de jelenve sem igazán nyitottak a gondolkodásnak erre a minőségére. Azoknak a szemét hogy tudják felnyitni? Azt gondolom, hogy itt a személyes, baráti, családi kapcsolatoknak nagyon nagy szerepe lehet. Nebecsüljük semmiképpen azt, hogy nem kizárólag online térben lehet ö, hatékony eredményeket elérni, Borzasztó sokat számít szerintem, hogyha valaki egy családtaktól hall hasonló gondolatokat kritikus gondolkodásról, mint amilyeneket mi most körbejártunk. Én azt gondolom, hogy hitelesebb is, mint hogyha valaki kinyilatkoztatja ezt. Persze valakit meg éppen az győz meg, hogyha egy számára hiteles referencia személy az, aki felvilágosítja, vagy tippeket ad neki, hogy mégiscsak hogyan kellene hozzáállni ezekhez a folyamatokhoz. Máskor pedig azt lehet látni, én mondjuk pont a fiatal idősebb relációban tudom azt elképzelni, hogy egy személyes beszélgetés nagyon sokat számít. Mit fognak konkrétan tenni az ügyben, hogy mondjuk azokhoz az emberekhez, akik, akik mondjuk nem online fogyasztók, mert én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból az, aki mondjuk Akár közösségi oldalakon, de nem feltétlenül közösségi oldalakon, de mégiscsak az, az interneten hozzáfér olyan sajtóanyagokhoz is, amelyek eleve mondjuk kritikusabb szemléletűek, vagy több nagyobb választékból tud ö, választani. Ö, ö, hogyan jutnak el azokhoz, akikhez mondjuk vidéken ad csak egy-két tévécsatorna, még szűkebb spektrumú rádiócsatorna, illetőleg egy-két helyi újság jut el? Valóban az ő elérésük lesz a legnehezebb. Pontosan az ő elélésükre gondoljuk azt, hogy nagyon hatékony lehet, hogyha, hogyha a személyes kapcsolatokat intenzívebben használják. Nekem egyébként példaként jut eszembe az, hogy vannak olyan kezdeményezések, amik kifejezetten egy ilyen ellen nyomtatott sajtót akarnak létrehozni az ilyen körülmények között élőknek. Szerintem itt tényleg valóban kevesebb szerepe lesz az online elérésnek. Ugyanakkor azt sem felejtsük el, hogy Magyarországon a közösségi oldalaknak a használata az egész Európai Unióban kiemelkedő. Uh -huh. Tehát annak ellenére, hogy azt hisszük, hogy például az idősebb korosztály egyáltalán nem használ ilyet, mégiscsak nagyon elterjedt. Ezt örömmel hallom, ez a kampány ez már elkezdődik az ünnepek alatt, hogy egy picit bekapcsoljuk ide is az ünnepeket, vagy csak januárban, januárban. számíthatunk? Januárban fog. Tudom, hogy már volt téma a tudatos média használat kérdése, de információim szerint valami még önben maradt, amit nem tudott elmondani erről a kérdésről. Igen, talán még egy kicsit azt jól lenne hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen mi is a cél ezzel. Tehát kitértem már arra, hogy ugye Magyarországon is, mint ahogy egyébként a világ számos pontján, és gyakorlatilag mindenhol elterjedt az úgynevezett dezinformáció. Így aztán van, van itthon egy olyan sajátosság, hogy ennek a dezinformációnak a terjesztésében egy nagyon kiterjedt hálózat lesz részt, tehát gondoljunk a közösségi médiában burjánzó álhírekre, gondoljunk arra, hogy hogyan jelenik meg több esetben állami fenntartású médiatermékekben is akár hanyagságból, akár tudatosan álhír. Csak egy példával szeretném ezt illusztrálni, ami lehetséges, hogy egy ártatlan valaminek tűnik elsőre, de mégiscsak megvilágítja azt, hogy nem biztos, hogy szó nélkül szabad ezek mellett elmenni. Volt például arra, de egyszer előfordult az, hogy egy gyakorlatilag egy viccoldal hírét vette át a, a köztévé. Arról szólt, hogy Csehország, ami ugye egy Magyarországgal egy súlycsoportban lévő ország, mondjuk úgy tengerpart nélkül ráadásul Igen. repülőgép anyahajót épít. Tehát ilyen típusú teljesen ö, megalapozatlan hírek ö, olyan kontrollálatlan mennyiségben terjednek, hogy néha még a lállami médiába is beszivárognak. Uh -huh. Sőt, hát ugye ö, a gyanú szerint akár még ö elnöki választásokat is befolyásolnak ilyen dezinformációkkal. De hát az már ugye egy más hivatásos kategória. Igen, igen így van. A másik téma, amiről szeretném hallani a véleményét, mert én azt gondolom, hogy ezek annyira friss dolgok, hogy még talán nem mindenki mindenkinek sikerült teljesen végig gondolnia, hogy, hogy tulajdonképpen mi is történt itt, és jogi értelemben is mi minden történt. Ugye az elmúlt napok eseményei mind a parlamentben, mind az utcán, a Kossuth téren, a MTV, a MTVA székház előtt környékén, ben, mert ugye bent is a dolgok, ezeknek a jogi megközelítése az ön álláspontja szerint mi Hogyha például az MTV-ban történtekről beszélünk, akkor én ott hangsúlyoznám azt, ugye, ami sok vitára adott okot, hogy na de hát akkor oda mindenki besétálhat-e? Nem, egyáltalán nem. Viszont akik besétáltak, azok országgyűlési és európai parlamenti képviselők voltak, akiknek erre teljesen jogosultságuk van, hiszen a feladatellátásukhoz szükséges az, hogy közfeladatot ellátó intézményeket felkereshessenek ott dolgozókkal, beszélgessenek felvilágosítást, kérjenek tőlük, de ez, ez az ügynek csak az egyik aspektusa. A másik, hogyha már egyébként a médiafogyasztásnál és a média szerepénél tartunk, akkor azt szerintem mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy a közmédia az azért közmédia, mert közfeladatokat lát el. És, ez és közpénzből? Akarítása. És közpénzből működik természetesen. A médiatörvény az egyébként kifejezett kötelezettségeket ír elő a, a közmédia számára, amiben például benne van a kiegyensúlyozott és széles körű tájékoztatás, valamint az, hogy az aktuális közérdeklődésre számott tartó eseményekről mindenképpen számoljanak be. Nyilvánvaló, hogy ha csak az egyik felet hallgatják meg egy adott közéleti vitában, az semmiképpen nem nevezhető kiegyensúlyozott tájékoztatásnak, ahogy egyébként azzal is megsérti a törvényi kötelezettségét a közmédia, hogyha egy közérdeklődésre számot tartó eseményről teljes mértékben hallgat, vagy mondjuk ő, nagyon kis terjedelemben, jelentéktelen részleteket kiemelve számolnak be. Uh -huh. Itt a bentelmi jog valóban játszik-e? szerepet. Igen, Tehát megvette meg te itt Igen. sértve a mentelmi jog. Abból a szempontban mindenképpen, hogy a mentelmi jog egyfajta immunizást biztosít az országgyűlési képviselők, és egyébként még sok-sok közjogi tisztségviselő számára, mondjuk az ombudsman, vagy az alkotmánybíróság tagja is rendelkeznek mentelmi joggal, csak pár példát említsek. Ennek tulajdonképpen az a jelentősége, hogy kizárólag akkor lehet például fizikai erőszakkal feltartóztatni egy országgyűlési képviselőt, hogyha őt szabálysértés vagy bűncselekmény tetteni élése közben látják. Uh -huh. tehát, tehát ez e, ilyen itt nem valósult meg. Uh -huh. é, még egy kérdés lenne. E, ami már nem olyan egyszerű szerintem, mint e, például ugye ez a, e, itt történtek az utcán a parlamentben, mert ezt azért, e, e, ha valaki nagyon akarta, akkor sőt, szinte ki se tudta kerülni, hogy e, azért erről ne e, hát kapjon valami képet, e, mind a közösségi oldalakon azért bőven volt médium, amelyikben ezeket a képeket meg lehetett nézni, hogy e, a biztonsági örök hogy bántak meg, e, hogy dobták ki, és, és a többi, és a többi. tehát ez azt mondom hogy hogy ennek el kellett, hogy jusson mindenkihez a híre. A másik, amivel már szerintem sokkal kevesebbet tudnak kezdeni az emberek, az átlag emberek, ez a közigazgatási bíróság kérdése. Megmondom őszintén, hogy én magam is egy kicsit bajban vagyok, és azért szeretnék erre rákérdezni, hogy pontosan lássuk, mert nem mindenki jogász, nem mindenki tudja pontosan, hogy ez hogy is jelent, meg mit is jelent. Tehát, hogy miért problémás, ez a közigazgatási bíróság dolog? Tehát mit az alapvető probléma ezzel az egészszel? Alapvetően arról van szó, hogy a közigazgatási bíróságok rendszere az tulajdonképpen most is létezik. A, az a forma, ahogy ezt most át akarják alakítani, azzal vannak komoly problémák, és azon belül a részletszabályokban bújik meg az igazán súlyos probléma az álláspontunk szerint. Nem véletlen, ugye, hogy a, ugyan nem ö, feltétlenül kelt akkor a hullámokat a közigazgatási bíróságokkal kapcsolatos ö, indulat, mint mondjuk a rabszolgatörvénynek nevezett munkatörvény Igen. kapcsán, de ez is ugye bekerült a, ö, az utóbbi napokban elterjedt ö, ellenzéki követelések közé, hogy szüntessék meg, mindenki vonják vissza ezt a ezt a törvényt. A probléma a következő vele. A közigazgatási bíróságok funkciója az, hogy ellenőrizzék a végrehajtó hatalmat. Ugye közhely, hogy létezik törvényhozó, végrehajtó és bírói vagy igazságszolgáltatási hatalmi ág, és ennek a háromnak gyakorlatilag teljes mértékben szét kell válnia. Uh -huh. A közigazgatási bíróságok, mint a bíróságok általában jogvitákat döntenek el, viszont azért speciális a szerepük, mert az állam által meghozott döntéseket vizsgálják felül. Tehát itt még hangsúlyosabbá válik az, hogy a végrehajtó hatalomtól, tehát például a kormánytól teljesen leválasztva kell működnie. Uh -huh. eh, ahogy ezt a jogszabályt megalkották, abból számomra az belül ki, hogy ez nem biztos, hogy teljes mértékben teljesülni fog. Uh -huh. Arról van ugyanis szó, hogy az igazságügyi miniszter, aki ugye a végrehajtó hatalom egyik prominens szereplője, sok úgynevezett központi igazgatási feladatot fog kapni a közigazgatási bíróságok kapcsán. Például végső soron ő fog arról dönteni, hogy tulajdonképpen kiből lesz közigazgatási bíró. Ő fog uh -huh. kinevezni és felmenteni a közigazgatási törvényszékek elnökeit, beleszólása lehet a költségvetésbe, tehát egy teljes mértékben felborul a reláció, ugyanis a, az ellenőrzött lesz az ellenőrző Világos. E, sok tekintetben. A, az a bírói önigazgató testület, amit létre fognak hozni, tehát a közigazgatási bírói tanács, az ezzel párhuzamosan pedig csak ilyen javaslatételi, konzultációs jogköröket kap, tehát az autonómia az egyáltalán nem lesz annyira biztosított, mint a hagyományos bírói rendszerben. Világos. És akkor még egy probléma, az, hogy... Tulajdonképpen szükségtelen a párhuzamos bírói fórum létrehozása. Jelenleg is működnek közigazgatási bíróságok. Tény, hogy van történelmi előzménye Magyarországon annak, hogy leválasztják a közigazgatási bíróságokat a rendes bírói rendszerről. Viszont önmagában a joguralmát, szakszerűséget, hatékonyságot a szervezetrendszer nem képes biztosítani. Ja. kellene hozzá, hogy megfelelő autonómiát kapjanak a, a vírók, és továbbra is pártatlanul és függetlenül kezdhessenek. <Szorítan> amikor pontosan látjuk, hogy milyen rendőrségi túlkapások vannak, hogy mennyire nem tudják az emberek, hogy milyen jogaik vannak egy-egy tüntetés alkalmával, akkor megnő -e a tasnál az önök iránti kereslet, hogy így mondjam, tehát, hogy sokkal többen érdeklődnek-e, hogy milyen jogom van egy tüntetésen, mit kellene csinálnom, hol keressem a gyerekemet, tehát, hogy tudják-e az emberek, hogy önökhöz kell fordulni? Azt tapasztaljuk, hogy igen. Folyamatosan érkeznek hozzánk megkeresések, nyilván ez nem független attól, hogy kifejezetten a tüntetésekkel kapcsolatos forró drótot is beindított. Uh -huh. Többek közt azért, hogyha valaki előzetesen szeretné érdeklődni a jogairól, kötelezettségeiről, akkor fel tudjuk világosítani, illetve ugyanezen a csatornán fordulnak hozzánk olyanok, akiket rendőr intézkedés alá vontak, vagy előállították őket, esetleg panaszt szeretnének tenni, úgyhogy az a tapasztalatunk, hogy meglepően sokan vannak, akik tudják, hogy. Van. Többek közt a szervezetünknek is van ebben szakértelme. Én most adom ennél és ö, az iránt érdeklődnék, hogyha ki szeretnék menni az esti tüntetésre, akkor milyen jogaim vannak? Az esti tüntetés az, hogy kapcsolódik az új gyülekezési törvényhez? Ha engem ö, például igazoltatnak, akkor mit kell tennem? Bevihetnek-e csak azért, mert ott vagyok a tüntetésen, és egy zajos társaság közepébe keveredtem. Mi az a leghasznosabb tanács, amit így ebben a kalapban ön nekem tudna mondani? Leginkább azt tudnám összefoglalásképpen, hogy az alaptörvény és általában a jogszabályok azok a békés gyülekezés jogát védik. Tehát minden esetben uh -huh. meg kell maradni a jogszabályok keretein belül. Hozzáteszem egyébként nagyon pozitív rendőrség részéről, hogy a mai napon közreadtak egy nagyon rövid összefoglalót arról, hogy nagyjából mik a ö, lehetőségek egy tüntetésen megjelenés közben, tehát milyen magatartást tanúsíthat, és miért nem tanúsíthat az, aki ott van. E, ami tehát ugye a békés tüntetés keretein belül uh -huh. marad, az a véleménynyilvánításnak akár egészen, extrém formáit is felöleli. Senkit nem lehet tehát szankcionálni azért, mert nagyon hangosan, vagy adott esetben a közbeszéd számára túlzottan karcos kifejezéseket használva nyilvánul meg, de ugyanígy zászlót, transzparens, mindenféle tárgyi eszközt is vihet magával, aki üntet, önmagában ezek miatt teljesen jogszerűtlen lenne valakit előállítani, arra csak akkor lehet lehetőség, hogyha kifejezetten erőszakosan viselkedik. És még egy kérdés, ugye kifejezetten az igazoltatás volt az, ami Igen. elmerült még az előző kérdésekben. Mind, mindenképpen legyen valamilyen személyazonosító okmány annál, aki részt vesz a demonstrációkban. Igazoltatni csak törvényben meghatározott okból lehet, közrend, közbiztonság védelme érdekében, és elrendelhető egyébként úgynevezett fokozott ellenőrzés is a demonstrációk területén, illetve Budapesten eleve most érvényben van ilyen. Ebben az esetben mondjuk úgy, hogy kicsit puhábbak a feltételek, és gyakorlatilag bárkit, aki egy kis gyanúsan viselkedik, vagy, vagy gyanús a fellépés, azt igazoltatás az alá lehet vonni. Hozzáteszem a taszáláspontja, hogy ez egy túlzottan széles intézkedési lehetőséget biztosít a rendőrségnek, tehát olyanokat is igazoltatni lehet, akik egyébként arra nem adnak okot a véleményünk szerint. A... Ez mit jelent egyébként? Tehát, hogy mit kéne nekem ahhoz csinálnom, hogy gyanúsan viselkedjek, tehát mondjuk csúnyán néznem a falat, tehát, hogy hol kezdődik az én gyanús viselkedésem? Ez esetről esetre változik. Szerintem itt igazából az intézkedő rendőrnek a belátására uh -huh. bízba be, és ez, ez a probléma szerintünk, hogy nyilvánvaló, hogyha valaki olyan eszközzel a kezében jelenik meg, amit nem vihet magával, tehát mondjuk egy óriási e, tengehosszúságú e, e, szúróvágó eszközt, akkor azt igazoltatni kell, és intézkedés alá kell vonni, hiszen nem lehet magával vinni a demonstráció területére. Egyébként, hogy mondjuk valaki a több társával együtt nagyon hangosan skandálva vonul be a demonstráció területére, akkor azt gondolom, hogy önmagában ezért nem szabadna még igazoltatni. Ez azt jelenti egyébként, amit az ő mondott, hogy Budapesten ma gyakorlatilag bárkit igazoltathatnak. Kis túlzással igen. Tehát azt lehet mondani, hogy jóval szerényebbek azok a garanciális feltételek, mint a mint a normál rendszer esetén, ahol azért mégiscsak szükséges az, hogy valami erős gyanú fennálljon a tekintetben, hogy jogsértést követhet el, vagy követett el korábban az, akit igazoltatnak. Mondta, hogy rendőrség ki? A, ezt a, hát tulajdonképpen útmutatót a tüntetéseken való viselkedéshez. Önöknek is vannak információik a, a honlapjukon. Szoktak önök együttműködni egyébként a rendőrséggel? Tehát van arra igény, hogy közösen tegyék rendbe ezeket a dolgokat? Mert én azt gondolom, hogy a rendőrségnek is az lenne a célja, hogy minél kevesebb intézkedést kelljen fogalatosítani. Sajnos nem tudok erre pozitív választ adni. A nemrégiben Rendeztünk egy gyülekezési jogról szóló konferenciát, ahova egyébként a rendőrség is meghívást kapott a részünkről, pontosan azért, hogy tapasztalatcserét végezhessünk, és mondják elők is a legfrissebb tapasztalataikat például az új gyülekezési jog kapcsán, gyülekezési törvény kapcsán, és sajnos az a válasz érkezett tőlük, hogy nem kívánnak részt venni ezen a rendezvényen. Nekem meggyőződésem, hogy kölcsönösen hasznosra vált volna egy ilyen konzultáció. Hát reméljük, hogy ez majd be fog következni, mert azt gondolom, hogy végül is mindenkinek közös érdeke, hogy egy normális társadalomban éljünk, és, béke, és egy békés társadalomban. Egész héten itt volt velünk, hogy érezte magát? Na, nem leszek patetikus, azt hiszem, ha azt mondom, hogy megtisztelő volt ez a lehetőség, különösen úgy, hogy folyamatosan aktuális kérdésekről beszélgethettünk, de emellett természetesen a távlati céljaink és általában a politikai szabadságjogok helyzete is szóba került. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagy lehetőség úgy a mi szervezetünk szempontjából, mint a jogtudatosítás szempontjából. Én köszönöm szépen, hogy velünk volt, és hát én az aktualitását a dolognak azért nem tudom nagyon pozitívan értékelni, mert az, hogy sokkal jobb lett volna, hogyha nem ilyen aktuális dolgokról kell beszélgetnünk, mert ez azt jelenti, hogy ezt a törvényt nem fogadták, el, hogy a szakszervezetekkel egyeztettek, tehát, hogy akkor azt jelenti, hogy egy teljesen más társadalmi környezetben beszélgethettünk volna ezekről a problémákról, de hát talán elkövetkezik az az idő, amikor nem ilyen fajta aktualitásokkal kell foglalkoznunk. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt, egész héten rendelkezésünkre, hát viszont